Hem dit que la frase que ens porta avui el Josep Pedrals és «va quedar en cicatris relativa», però vorem saber d'on ha sortit aquesta frase i què és el que va quedar en una cicatris relativa, Josep. Sí, mira, resulta que al barri, allà al bar del barri, un bon home, explicant-nos batalletes, ens va fer cinc cèntims de les glòries passades d'una senyora molt tronada que ronda per allà. Sí. Va crear moltíssima expectació perquè la dona realment fa una mica de besarda i ara es veu que no en donaries ni cinc per aquella pobra dona, perquè veu com un cossac, però sembla ser que Anja havia estat una grandíssima ballarina que feia gires internacionals... Imagina't com acabem. Sí, però, desgràcia, durant una actuació en un teatre de ballet de Besa a on, va patir un gravíssim accident i ja no va poder tornar a ballar mai més. Ja. Sí, no, I això és una pel·lícula. El que passa, sembla ser que, que la ferida no fou únicament una coseta física i de res més, i que anímicament la dona se'n va sortir com sí. Déu mana i va acabar transferint la seva experiència en les escoles de dansa d'arreu del món. Mm. I total, que es veu que, que, que és una altra història posterior i molt més fosca i obscura el que l'ha l'adulta realment a l'embriagesa oh. constant. I se sap, aquesta història? No. Com però, bueno, l'home semblava que ens havia de resoldre la, la raó sí. traumàtica de, sí. de la senyora Buidampolles, sí. diguéssim, però es va quedar només en una vaga primera senyal i ell mateix va atenuar la intriga creada que, que havia generat la narració i a, i a quasi tòpica de l'accident de la ballarina i ens va dir això. Va quedar en cicatris relativa. En aquest top. Va quedar en cicatris relativa. Em faig bé? Sí. Sí. Sí. No sé no, no. no, no, no, com és. un caraguillo. barri. És un caraguillo. caraguillo. Em va acabar, no? <fixen> bé, total, que he intentat analitzar la frase per veure exactament a què s'estava referint aquest bon senyor. Quedar, el verb quedar, és restar, sí. subsistir en el mateix estat d'abans, o sigui, mantenir-se d'una manera cicatris, això, la cicatris és, és, és, evidentment, un barbarisme, volia dir cicatriu, que és el teixit de neoformació destinat a reparar les pèrdues de substància dels òrgans i dels teixits, o sigui, una cicatriu de tota la vida, quan sí. fots un trau, quan sí. t'operen, etc. I relatiu vol dir no absolut, o sigui, que està en relació amb una altra cosa. Una cosa que és relativa és que pot canviar, segons canviar la circumstància o la relació que té amb alguna altra cosa. Uh -huh. Per tant, eh va quedar en cicatris relativa seria no va anar més enllà d'una marca física o no va tenir més transcendència que una empremta Clar. que per dir-ho així va quedar en cicatris relativa podria haver dit resta per recordatori un simple estigma corpori mm -hmm. que queda com que si sí. sí, sí, sí. també podria haver dit la senyal d'un contratemps de vegades reviscola tot l'esforç de tants intents d'assolir una cabriola, ah, perquè com que era ballarina, així eh, que sí queda clar, clar, com clar, tot clar, bufó. Clar, clar, clar. I llavors una altra versió que m'he fet així, de Metret de la màniga, diu, ell havia estat un astre rutilant dintre la dansa i ara sols en queda un rastre entre els plecs de pell de pan. Molt no. bé, no, no. sí, senyor. Sí, sí, atenció... Tu les has d'enamorar totes, eh, punyetero? No, no. Home, si li diu un plec de pell de pan... No, això no, sí, sí, però ja sí, te'l no, sí, sí, sí, sí. tenia un altre. Emma, ja me la veus, què vull dir, eh? Si, si sí, d'això sí. has acabat dient això que has dit, imagina't de... En fi. De què? De què? M'has vist com m'explico jo? Sí, sí, doncs sí. imagina't tu. En però, esclar, esclar, en jo, analitzant la frase d'aquest bon home dic, no, no pot ser que, que estigui dient això. I, yeah. I vaig pensar, dic, segur que... És, és un tio que, a més a més, normalment té molt mala llet en qualsevol comentari que fa. Mm. I jo vaig pensar, va quedar en cicatris relativa, dic, va quedar en cicatris, va quedar en si, va... clara ballarina, va quedar en si. Que trist. Va, que danci, que trist. Va, és, és la interjecció, a partir del verb penar, que combina l'acció, no? Va, va, vinga, va, vinga, no? Va, és un sí. vinga, és una, aquella exclamació emprada per a demanar que una cosa... Que l'on desitja, eh, digues, si es faci tot seguit no? Sí, sí, que, que, sí, sí. Per donar pressa. No, va, vinga, va, va, va. Va, va, va. va que, el que aquest és un, el, el quantitatiu ponderatiu. Que danci, que tal, no? Sí. Que, és quan, que bonic, que corre, tal, això... Ballar, no te'n saps si va quedant, sí. I que trist, trist és que està en un estat d'ànim en què no sent cap goig o alegria. Clar. O sigui, que és deplorable, ah. dolorós, ah. nutjós, insuficient, ah. eficaç, etc. I llavors, clar, així sí, sembla que sigui una mena de diàleg. No, va quedant, sí, que trist, no? És com, ah. estic quedant, sí, però que no, ja es veu que no, perquè és ah. evident que la senyora no estava per hòsties. I llavors diu, relativa, re", o sigui, ell deia relativa, o sigui, relativa, re, que és res, i la tiba, tibar és posar tibar o més Tivan en un cos flexible, o sigui obrem amb, amb un major esforç, no? O sigui, tibar també es diu, fins i tot, de quan unes relacions d'amistat o així estan a punt de rompre's. O sigui, va... va. Que trist. Va, quedant -sí. Va, quedant-sí. Que trist, relativa, seria com, vinga, que balli, que nutjós, no hi ha res que la mantingui tibant. Oh. O també... Sí. Pots demanar-li que balli, però constataràs, tristo que no hi ha quella tan allí, ni la mantingui en tensió. Veus? O també l'encoratgem a ballar, però ja no s'ens valluga i ens haurem de conformar a contemplar-li la rruga. Oh. O oh. encara pitjor, l'animem a moure el cos combinant la amb bombon. Vinga! I alça ja el braç amb gran esforç i es gronxa la pallaringa. Molt que, és, que és ben bé el, el, el que li passa a la pobra dona quan va al bar, que no para d'aixecar el colze, yeah, sí, i l'únic que li veiem ballar és, és la pallarica, la que li penja sota el braç. Sí, Molt bé, bé. Quina tristesa, tot plegada. Eh. Reformulada la frase, anem al poema. El poema diu... El tòpic el transmet la demoscòpia que cadascú fa en forma pròpia. Tothom s'embussa en l'obertura màgica i atrapa els pensaments en l'enreixat d'una obvietat petita, l'autofàgia, que etipa amb gust de fe i d'autoritat. Ja hi ronda, ja, la por. Però si mola perquè regni la veritat prudent, amb la seguretat que, fent-ne escola, ja es pot obviar tot dubte inconvenient. Roman, és clar, tan pertinàs i endèmic, rere l'instint hipòcrita social, com un torrecollons barat, polèmic lín distint antropològic. De fer mal. Moltes gràcies, padrat. Molta